яку могла зафіксувати тільки мистецька натура. Все переживалося знову і знову, оживало в уяві письменника і набувало особливого символічного змісту. Полон. Голодні до божевілля дні ночі, знущання фашистів, важкі роботи в Німеччині, допомога українців, передусім видавця і поета Богдана Кравціва, там у Німеччині, де він мешкав до 1950 року, Василь Барка друкує ліричні збірки «Апостоли» 1946-й і «Білий світ» 1947-й. Згодом оселяється в США і там видає напоєні духовністю біблійних притч книги «Трояндний роман» 1957-й, «Псалом голубиного поля» 1958-й, «Синкретичну книгу «Океан» в двох томах» 1959-й, Збірку «Царство» 1979, а в 1968 році виходять його вибрані поезії «Лірник». Першим прозовим твором був роман «Рай» 1958, друга редакція «Душа Едемітів». У 1980 році Василь Барка надрукував п'єсу «Господар міста». Йому належить переклад українською мовою п'єси «Король Лір» Шекспіра. «Откровення святого Йоанна Богослова для україномовного видання Біблії» 1975-1988. Фрагментів божественної комедії «Данте» 1978. Василь Барка є також автором критичних есе «Хліборобський орфей або Хернетизм», 1961 1971. «Правда Кобзаря» 1961 а також двох збірок статей «Жайворонкові джерела» 1956, «Земля садівничих» 1977, і філософських роздумів на релігійні теми «Вершник неба» 1956 -1972. Професор Данило Гусар-Струк, автор статті про Василя Барку. В англомовній енциклопедії «Україна» Торонто, Канада, з якої взято ці біографічні дані, зазначає, що твори письменника вимагають радше інтуїтивного, ніж логічного сприйняття. Натхнений ранньою поезією Павла Течини, особливо в своїх пантеїстичних описах природи та вживанні народної ідіоми, Барка досягає оригінальності через крайню абстрактність, посилену метафоричність, і унікальне оживлення традиційної народної образності за допомогою введення раптових і несподіваних у узагальняє професор Гусар Стук. Його поезії, особливо віршовані романи, важкі для читацького сприйняття. Його поетична мова оригінальна, багата на новотвори та ускладнені мовні конструкції – Їхній зміст наповнений містичними елементами, складною релігійною символікою і потребує значної підготовки для рівноправного діалогу з поетом. У своєму виступі з нагоди вручення 13 лютого 1982 року літературної нагороди фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів Василеві Барці за його строфічний роман «Свідок для сонця шестикрилих» професор Юрій. Шевельов наголосив на потребі війти у твір так, як увійшов автор. Інакше не вдасться пізнати цього чотиритомну підсумку до теперішнього життя поета. Підсумку у світі матеріальному і в світі духовному. Це його звіт. Це його свідчення перед людьми і перед Богом. Таким свідченням перед людьми України і перед Богом, як найвищим суддеї його діянь, його совісті, «Дя Роман, жовтий князь». Там у мене було більше плачів, ніж писанині. Я дотримувався правила нічого не видумувати. І Василь Барка розповів, як він голодував у Нью-Йорку, де за 18 доларів дістав маленьку кімнатку під самою покрівлею у єврея вихідця з Росії, який розповів йому свою біду, а Василь Барка – свою. Хворий на серце. Письменник обходився 25-35 центами в день, за які він купував одну рибну консерву на два дні і миску дешевого рису.